Ha osztatok Bibliát, akkor lapozhattok a kettő Timoteus leveléhez, és a második fejezetet fogjuk folytatni. Múlt hétem mert volt, ha jól tudom, és uh, sikerült neki két verset átvenni. <gül> <gül> Nagyon ügyes. Uh, nekem ez most nem fog sikerülni. Én, én tíz verset állítottam az én szakaszomat de ugye a második vers ezzel kezdődik vagy ez a két vers, amit átvett az, te azért fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál, sok tanú előtt azokat add át megbízható embereknek akik mások tanításra és alkalmasak lesznek de igazából tehát nem, gondolom nem volt ez annyira, annyira nehéz, hiszen a kegyelemről kellett tanítani, és a tanítványozásról. Ezek jó témák, ezekről sok mindent lehet találni a Bibliában. De ugye, tehát bátorítja Pál elsősorban arra, hogy erősödjen meg a kegyelembe is. Ugye tudjuk, hogy a szolgálatban ez elképesztően fontos, hogy kegyelemben erősödjünk újra és újra. És, és nyilvánvalóan a szolgálatban szintén nagyon fontos, hogy tanítványozzunk, tehát átadjuk azt, amit mi tudunk másoknak, és ugye tehát megbízható embereknek. A harmadik versben ezt így folytatja. válad velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus katonája. Ugye Pál azt mondja, hogy vállald velem együtt a szenvedést, nem véletlenül, hiszen Pál éppen ebben a pillanatban, amikor írja ezt a levelet, akkor börtönben ül, ugye hite, hite miatt. Tehát azért, mert, mert ő hívő, mert ő hisz Krisztusban, azt hirdeti, ezért ő ugye börtönbe került. És uh, nagyon sötét, uh, ilkos cellában ott ült, és írta, írta a kis levelét. Uh, Pál valóban nagyon sokat szenvedett Jézusért, és... Uh, Sokat olvashatunk róla, tehát sok mindent tudunk az ő konkrét szenvedéseiről, a leveleiből. De ugye tudjuk, hogy abban az időszakban, tehát az első keresztények az első három században rengeteget szenvedtek így a hitük miatt. Tehát nekünk ez, ez a nagyon kényelmes kereszténységünk van, amit mi élünk. Nem kell félnünk se a kormánytól, se valamilyen... Még lehet, hogy attal egy kicsit, de. Tehát nem kell félnünk attól, hogy most ide valaki betör, és, és uh, akár börtönbe kerülhetünk, vagy bármi bajunk lehet azért, mert mi éppen most Isten Igéjét olvasjuk és, és tanulmányozunk. Ez egy, ez egy csodálatos dolog, de ugye ez nem mindig volt így, különösen az első keresztényeknek. És, és az ő életükben ez nagyon fontos volt. Kitartás, az üldöztetésben, kitartása. A, a szenvedésekben. Ugye Jézus is sokszor e, emlegette ezt a tanítványoknak, e, leginkább az ő szolgáltanak a vége felé. E, többször mondta nekik, hogy ebben a világban sok megpróbáltatásatok lesz, de bízatok én legyőztem a világot. És ugye, e, tehát Jézus felkészítette őket erre, e, tehát Jézussal kapcsolatban nem volt ilyen e, apróbetűs rész, abban az elhívásban, amit a tanítványoknak adott. Tehát tisztázta velük ezeket a dolgokat, és ez nagyon fontos volt. És ugye, amit tudunk így a tanítványok életéből, ugye, azok elég durva dolgok voltak, amiken ők átmentek. Ugye, ez az egész üldöztetés, ami, ami ugye az egyházban volt, és ami végül is Pál életében is folytatódott, ugye, az érdekes módon ugye István megkö, megkövezésével kezdődött az apostolok cselekedeteben, 8. fejezetben találjuk, amikor megkövezik Istvánt, azért mert ugye hirdette Krisztust, és ugye Pál éppen ott állt, mint, mint üldöztető, mint üldöző, ugye ő üldözte az egyházat, és akkor ő ott azt mondta, hogy na, vegyétek a köveket, és dobáljátok, őjük meg ezt az Istvánt. Utána ugye ez, a, ez, a, ez az üldöztetés ugye folytatódott, az egyházban, és ugye a, az apostolok, ugye a tanítványok életében ez ugye a legtöbb esetben halállal végződött. Ugye így a történelemből, amit tudunk, nem biztos, hogy ez, ez, ez ilyen tuti információ, hogy tehát ezek történelmi eh, dolgok, tehát ezt nem a Bibliából vesszük, de, de ugye az egyháztörténelemből eh, olyat tudunk, hogy Mátéról például élvele lehúzták a bőrét. Ugye Andrást keresztre feszítették, és nyilveszőkkel tele lőtték a testét. Márkot, ugye lovaskocsik után vonzolták, amíg bele nem halt. Ugye Tamást Dárdával szúrták át Indiában. Az egyik jakabot templomról dobták le, a másik jakabot lefejezték. Ugye Pétert fejjel lefelé keresztre feszítették. Ugye tehát mindegyik közülük, Jánost kivéve, mártír halált halt. Ugye János Patmos szigetére került, és ott halt meg. De a többiek mindannyian ugye az életüket adták Krisztusért. Tehát a, a, az ő életükben, az első keresztények életében az üldöztetés, a szenvedés, eh, amiről Pál beszél, hogy azt vállald eh, velem együtt Krisztusért, az, az ott volt, ez jelen volt, az nagyon, nagyon kemény volt. Ugye egy egyik, eh, egyház atya, ugye Polikárp, eh, amikor, amikor jöttek a katonák, hogy kivégezzék, hogy reggelit készített nekik, úgy várta őket, és ezek a katonák nagyon megszerették őt, és kérték őt, hogy tagad meg, tagad meg Jézust. Csak mondd azt, hogy császár az úr, csak így, csak így suttogd el. Mi ezt elfogadjuk, elmegyünk, és akkor rendbe leszel, túléled ezt az egészet. De Polikában annyit mondott, hogy Hűséges volt hozzám 85 évig. Hogy lehetnék most hűtlen én hozzá. Tehát ők valóban vállalták ezeket a, ezeket a szenvedéseket. És még néhány dolog így a, így a történelemből, ami, ami ott zajlott az életükben. Ugye különböző jellegű volt ez az üldöztetés az első egyházban. És volt ilyen, volt ilyen politikai oldala, hogy ugye... Ilyen egységet akartak, de a keresztények ugye a kereszténységgel uh, ilyen, ilyen lázadó jellegűen tekintettek a, a kereszténységre, a keresztény üzenetre, ugye azzal is, hogy nem imádták az istenséget, nem imádták ugye egy császárt, mint az urat, mint az Istent. Ugye volt ilyen szociális jellegű is, mivel hogy ugye a kereszténység azt hirdette, hogy a, az osztályok között ugye egyenlőség van, és ugye a, a birodalomnak a legnagyobb része, ugye, rabszolgák voltak is, voltak a, a magas szinten lévők, akik nagyon élvezték ezt. És ugye, ahogy jött a kereszténység, és nagyon sokan, ugye, a, a rabszolgák közül értek meg és lettek hívőkké, ugye féltek ettől a. A gazdagok féltek ettől, hogy, hogy itt egyenlőséget akarnak majd uh, létrehozni, ezért üldözték a keresztényeket. És volt ilyen gazdasági jellege is, ugye ezt, a, ezt az abcsalban is látjuk, hogy, hogy azok, akik ezeket a különböző bálványokat készítették a különböző isteneknek, ezek kezdtek csődbe menni, mivel hogy az emberek megtértek és mert többé nem voltak bálványimádók, ezért ugye uh, romlott a biznisz, és ugye az üldöztetést úgy generálták, hogy, hogy ugye, ezek a bálványok, és ezeknek a bálványok az imádata az azért volt, hogy legyen eső, legyen jó termés, és ugye amikor szárasság jött, rossz volt a termés, akkor a keresztényekre kenték, hogy miattuk van, mert hogy az embereket eltérítik a, ezeknek a bálványoknak az imádatától. Tehát különböző területről, különböző oldalról jött, jött ez a ez a támadás, ez az üldöztetés. Ugye Néró császáról tudjuk, hogy felégette Rómát, és a keresztényekre kente. Ők azok, ők a, azt mondják, hogy ők a világ világossága, és Jézus a világ világossága, és ezt csinálják, és felgyújtották Rómát, és, és keresztényekre kente, és ezért nagy üldöztetés volt Rómában is. Um, 95-ben Krisztus után ugye a zsidók elutasították azt, hogy adót fizessenek a romai istenség támogatására. És mivel hogy abban az időben még mindig a kereszténységet valahogy a zsidósággal kötötték össze, ezért a keresztényeket is üldözték ez miatt. Krisztus után 112-ben Trajanos császár. Ha kiderült valakilől, hogy keresztény, tribunul elévíték, háromszor megkérdezték, hogy kereszténye, ha igennel válaszolt, akkor halára ítélték. 250-ben Decius császár előírta, hogy mindenkinek évente áldozatot kell bemutatni az Isteneknek, és az uralkodónak, ha valaki megtette, ugye igazolást kapott, a keresztények ugye nem tették, ezért ilyen törvénytelenné váltak. Ugye ez hasonlít ahhoz, amit az Antikrisztus készít a, ugye a bélyeggel, hogy akinek nincs ugye, bélyeg, az, vagy nincs ugye, jel, az nem vásárolhat, nem vehet semmit, ugye, nem adhat el semmit. És, és így ugye, el tudjuk képzelni, hogy az időben ez az komoly problémákat okozhatott az embereknek, a keresztényeknek. Tehát ugye elszegényedtek, éheztek. Deokleciánus császár meg akarta óvni a széteső birodalmat, erős kormányzással az, és erős hadsereggel igyekezett ezt megtenni. Ugye is a, a keresztények elutasították, hogy ebben, a, ebben az állam vallás gyakorlásban részt vegyenek, ezért 303-ban rendeletet hozott, hogy minden keresztényt meg kell ölni. Ebben az időben már 75 millió, millió keresztény élt a birodalomban börtönök megteltek keresztényekkel, ugye nem volt hely a bűnözőknek. Ezért a keresztények áll nem tudtak aztán mit kezdeni, ugye különböző számüzetésbe küldték, kifosztották, megölték, munkatáborokba kerültek, vagy, vagy ugye állatok közé dobták, ugye oroszlánok közé dobták. Tehát Pál, amikor azt mondja, vállalod velem a, a szenvedést, akkor, akkor hát ilyen dolgokról beszél. Ugye mi, a mi szenvedésünk azért, azért nem ennyire durva. Nekünk is, azért vannak dolgok, amiket el kell tűnünk, mint keresztények, tehát el kell viselnünk sok minden, de, de legtöbb esetben az nem valamilyen fizikai bántalmazás, vagy nem az életünk forrokockán, vagy, vagy a megélhetésünk forrokockán. És ezért nyilvánvalóan hálásak lehetünk Istennek. De ugye jelenleg azért vannak helyek a világon, ahol komoly üldöztetés zajlik. Sri Lankán, Indiában, Kínában, országokban, Vietnám, Pakisztán, Afganisztán. És amiről sokat hallani most, az az iszlám állam, vagy Irak területén, Szíria területén, ahol keresztényeket konkrétan keresztre feszítik, Um, ugye kifosztják őket, csak egyszerűen lelövik, uh, népírtás, a nőket ugye, megerőszakolják. Tehát azért ott ők ezt megélik nagyon keményen. Um, Pál mondja, vállaljuk ezt. Um, vállald ezt velem együtt, Timoteusz. ezeket a nehéz dolgokat, ezeket az üldesztetéseket. Tehát erősödj meg a kegyelemben, tanítványoz, add át ezeket a dolgokat megbízható embereknek, és vállald velem az üldöztetést. Ezek mind ilyen mindennapi dolgok voltak, ugye? Mert ugye azért is fontos volt tanítványozni, még továbbadni dolgokat, mert ki tudja, hogy meddig élt. Hogy, tehát, hogy fú, tanítványt kell Ugye felnevelnem, mert lehet, hogy holnap jönnek és visznek, és az oroszlánok közé dobnak. Tehát ők azért érezték ennek az egésznek a, a súlyát és a, és a fontosságát, és, és hogy ez mennyire, mennyire, mennyire kell. a negyedik versben azt mondja, és itt a következő versekben majd három hasonlatot fogunk látni. Egy katona, egy, egy versenző, egy sportoló, a hasonlatát, és egy földművesnek a hasonlatát. Tehát ezt az egészet, az egész keresztény életet, ugye ehhez a három dologhoz fogja hasonlítani, mivel próbálnakünk egy kicsit segíteni abban, hogy megértsük, hogy mi, hogy miről is szól. Ugye itt a negyedik versben azt mondja, egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogatta. Ugye ez az, az első hasonlat, ez a katonai hasonlat. Ugye a katona nem uh, keveredik bele a mindennapi gondokba. Ugye egy katona uh, a, a mindenével, a gondolataival, az életével, mindenével, az életstílusával arra van ráfókuszálva, hogy, uh, hogy, hogy katona legyen és hogy, és hogy harcoljon. Ugye egy katona nem élheti a katonasság mellett, nem élheti azt a hétköznapi életét, amit, amit mi élünk, ugye? ezért neki sok mindenről le kell mondania ahhoz, hogy tehesse azt, amit tesz. És ugye ezért is vagyunk hálásak a, ugye a katonáknak, mert, mert ők végzik ugye a, a nehéz részét, ők azok, akik védenek, és teljes állásban, teljes időben ezzel foglalkoznak, hogy nekünk, egy kényelmes életünk lehessen. De Pál azt mondja, hogy, hogy mi, mi, mi vagyunk azok a katonák. Tehát a keresztény életben így kell tekintened a saját életedre, hogy, hogy te, te vagy az a katona, aki sok mindenről lemondasz, csak azért, hogy tehesd azt, amire, amire el vagy hívva. Tehát, hogy, hogy egy katona nem élvezheti a mindennapi élet örömeit, és ez ugye elnyilvánvalóan megpróbáltatást is önmegtartóztatást hoz magával. Ugye ott, ahol a világ ugye, elengedi magát, ott nekünk meg kell állnunk a kísértésben. Ugye ott, ahol a világ azt mondja, hogy persze, csináljuk, ott mi, hogyha, hogyha felveszünk ezt, ezt a katonai hozzáállást, azt mondjuk, hogy nem, nekem feladatom van. És ezért én nem mászhatok bele, vagy nem mehetek bele ezekbe a dolgokba. Ugye, amikor a világ iszik, mi imádkozunk. A világ dőzsöl, mi dicsőítünk. A világ bujálkodik, mi bibliázunk. Ugye, miért? Miért tesszük mindezt? Mert tudjuk, hogy ezt tetszik az Úrnak. És, ugye ez, és nagyon jó, hogy ezt mondja, hogy hogy megnyerje annak a tetszését, aki horcosává fogadta. Ugye, tehát ez mögött egy olyan motiváció van, hogy én az Úrnak akarok tetszeni. Tehát, hogy ez, a, ez legyen a cél, ez legyen a motiváció, ez legyen a hajtóerő az mögött, hogy azt mondom, hogy elég, a világból már többet nem kérek. Már nem akarom azt tenni, amit, amit a világi emberek tesznek, hogy ami jön, abba, abba beleengedik magukat, hanem nekem van egy uram, akinek tetszeni akarok, ő, ő elhívott engem, ő feladatot adott nekem, és én arra akarok fókuszálni. Nem akarom, hogy, hogy, ezt, hogy ezek a dolgok ugye elvegyék tőlem ezt az elhívást. Tehát mondom, egy katonai hozzáállás kell a világ kísértései ellen. Tehát, hogy, hogy ez, ezen a területen nem szabad puha lenni. Ezen a területen nem szabad engednünk. Ezen a területen olyan fegyelmezetnek és határozottnak kell lennünk, mint egy katonának. Ugye? És miért van ez így? Mert hogyha lazáskodunk a világgal, lazáskodunk a kísértésekkel, hogyha, hogyha nem veszik komolyan, kompromisszumokat kezdünk kötni, akkor el fogunk benne bukni. Tehát Pálit azt mondja, hogy ezt nem lehet máshogy kezelni. A világgal nem lehet bratizni. A világgal a világ tönkre fog tenni, hogyha oda nyújtod a kis ujjadat, leharapja az egész kezedet. A világ ilyen, a világ kemény, a világ durva és minden kísértés, ami benne van. Ezért határozottnak kell lenni, mint egy katonának. Az ötödik versben azt mondja, ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem, hanem szabályszerűen versenyez. Ugye itt egy újabb hasonlat. A sportolónak a hasonlata. Az, aki nyerni akar egy sportban, bármilyen sportot is képzelsz el, a szabályok szerint kell sportolnia, versenyeznie. Én jártam biciklis versenyekre. <gül> Ilyen downhill versenyekre jártam, és ott az volt a, az volt a, a, a cél, hogy ö, volt egy, egy domb, egy hegy, és ö, ott szallaggal ugye, kijelöltek egy pályát. Tehát nagy, nagy hegy lehetett, de ott volt egy konkrét szakasz, amit szallagokkal ugye, kiszallagoztak, és az volt a pálya. És a lényeg az volt, hogy föntről le le hamarabb. És mérték az időt. És uh, ugye a verseny csak akkor volt szabályszerű, csak akkor versenyezhettem, vagy akkor nyerhettem, hogyha a szalagon belül maradok. Ugye ott volt az a nagy hegy, ja, csak legurulok és kész. Nem, a szabály az, hogy a szalagokon belül kell maradnod, ott kell versenyezned. És, uh, és hogyha jobb időt mész, akkor igen, nyertél. De hogyha kijössz, a szalagon kívülre jössz, akkor, akkor tehát nem, nem vághatsz le egy kanyart. Ott kell maradnod, azon belül. Ugye Jézus Máté 7, 13, 14 ben azt mondja, hogy menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz. De sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. És kevesen vannak, akik azt megtalálják. Tehát Jézus azt mondja, hogy, hogy bár bár sok lehetőséget van, de mégis úgy tűnik, hogy sok lehetőséget van, de azt az utat, amit én készítettem neked, az, az keskeny. És rajta kell maradnod, hogyha, hogyha nyerni akarsz, hogyha ezt az egészet végig akarod csinálni, és a végén győztesként akarsz, uh, akarsz ott állni, akkor, akkor a szalagon belül kell maradnod, és a szabályok szerint kell ezt csinálnod. És van, néha van olyan érzés, hogy vannak keresztények, akik, akik uh, szalagon kívül versenyeznek, és azt gondolják, hogy nyernek. Akik levágnak egy-egy kanyart, és, uh, és azt gondolják, hogy ez rendben van. Hogy nem kell, nem kell ezt, a, ezt a szoros kaput, keskeny utat annyira komolyan venni, belefér sok minden. Vannak saját elképzeléseik, hogy hogyan kell Istennel járni, hogyan kell Istent követni, imádni. És azt mondják, hogy nekem nem mondja senki, hogy én hogy csináljam. És, és, tehát ilyen a hozzáállásuk, és azt gondolják, hogy ez így rendben van, és hogy a végén nyernek. Csak nagyon tévednek. Hogyha, hogyha nem a szabályok szerint tesszük, akkor, akkor a végén nem lesz. Nem lesz győztes, nem, nem nyerhetsz. És nyilvánvaló, hogy amikor erről beszélünk, akkor, akkor tudnunk kell, hogy, hogy a keresztény, ez a hasonlat, ugye a kereszténységem belül nem azt jelenti, hogy egymás ellen versenyzünk. Fú, most nekem le kell győznöm Mike-ot, mert ú, most abban jobb, és nekem rá kell gyúrnom, hogy, hogy őt legyőzzem. Tehát nem erről van szó. Mi nem egymás ellen uh, akarunk győzni, hanem mindenkinek megvan a maga uh, pályája, a maga, a maga versenye, és, uh, és ami ellen mi uh, harcolunk, azok a kísértés, a világ, a gonosz, és mindazt, amit ő készít, azok ellen nekünk, nekünk uh, győznünk kell, is. És ezért nekünk a szalagon belül kell maradnunk, ahhoz, hogy, hogy nyerni tudjunk. A hatodik versben, ugye a harmadik hasonlat, a fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Tehát legyél, mint egy katona, legyél, mint egy sportoló, és legyél, mint egy földműves. Ugye a földműveseknek nagyon nagy szükségük van egy dologra, és ez az egy dolog a türelem. Egy földművesnek rengeteg tüle, türelemre van szüksége. Ugye elkészítik a földet, elvetik a magot, ugye kitépik a gazt, ha kell, és utána milyen? Várnak, és várnak, és várnak, és várnak, amíg csak nem jön meg a termés. Ugye, ez napokig, hetekig, hónapokig uh, uh, ugye, uh, tarthat, amíg ugye aztán az ember gyümölcsöt lát abból a munkából, amit, amit abba belefektetett. De csak azok, akik türelmesen várnak, akik türelmetlenek, azok, azok nem fogják meglátni a gyümölcsöket. És uh, én azt hiszem, hogy túl sokan, túl korán adják fel, ezt az egész dolgot. E, és hogyha a szolgálatról konkrétan beszélünk, akkor, akkor ugye e, abban, abban az emberek ugye, túl korán adják fel, mert azt gondolják, hogy a, ennek nincs értelme, ennek nincs gyümölcse, ezt csak csinálom, és csinálom, és, és nagyon gyorsan akarnak változást, nagyon gyorsan akarnak, akarják azt, hogy a dolgok történjenek, és hogyha nem történnek, akkor egyszerűen feladják. Um, szükségünk van a, a, arra, hogy türelmesek legyünk. Ugye részből azok felé kell türelmesnek lennünk, akik felé szolgálunk. Tehát, hogyha van egy ember az életedben, aki, aki felé szolgálsz, akinek, aki életébe te öntesz, akkor nagyon nagy szükséged van türelemre. Kivárni, hogy, hogy Isten munkálkodjon, és kimunkálja mindazt az életébe, amit, amit te szeretnél látni, és ami jó, ami jó gyümölcs. De ugyanúgy türelmesnek kell lenned saját magaddal kapcsolatban. Néha, néha ez a legnehezebb, hogy nem vagyunk türelmesek saját magunkkal. Ó, Uram, annyi sok év telt el, keresztény vagyok, követlek, és én mindig ugyanabba esek bele. Nem hiszem el, hogy még mindig ugyanebben bukok el. Uram, elegem van ebből. Az Úr azt mondja, legyél türelmes. Ez egy hosszadalmas munka. A mag el van vetve. Ott van az igaz az életedben. Várd ki, legyél hűséges, legyél türelmes, és majd meghozza a gyümölcsét. És ugye, hogyha néha, néha jó, hogyha megállunk egy kicsit, és visszaemlékezünk arra, akik voltunk tíz évvel ezelőtt. Milyen is voltam. És ugye őszintén azt hogy végig gondolni, és akkor néha bátoradni tudunk, hogy hú, ott azért elég béna voltam még. Tehát ahhoz képest azért léptem. Lehet, hogy nem vagyok ott, ahol gondoltam, hogy leszek, de, de előre léptem. És ez fontos. És azért türelmesnek kell lennünk másokkal szembe is, és magunkkal szembe is, mert az Úr munkálkodik. Tehát mint katona legyél határozott a világgal szembe, Miért? Mert ez tetsző a parancsnoknak, Jézusnak. Mint versenző, a szabályok szerint versenyez, mert csak úgy nyerhetsz. Mert csak úgy nyerhetsz. Mint földműves, legyél türelmes, hogy lássad a gyümölcsöt, meglássad a gyümölcsöt annak, amit csinálsz, annak a szolgálatnak, amiben benne vagy. A 7. 8. versben folytatja, azt mondja, hogy gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy, még, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda feltámadta halottak közül, el, erről szól az én evangéliumom. De azt mondja Pál Timoteusnak, hogy gondolkoz ezeken a dolgokon. Mondtam neked néhány hasonlatot. Rágodj ezen, ezen, ebben sok minden benne van. Ezek majd segítenek neked újra és újra, amikor helyzetekbe kerülsz. Gondolkodj ezen, és az Úr majd megad neked még több, még több megértést ad majd ezekkel kapcsolatban. És jó, valóban annyira jó, hogy... hogy nem tudom, hogy történt-e már veled, hogy leültél, fogtad a bibliádat, és elolvastál egy igeverset, és akkor gondolkodtál rajta, elmélkedtél rajta. És Isten így elkezdett szólni hozzád. Elkezdett ilyen megértést adni. Mit jelent ez a te életedben? Mit jelent ez a szövegkörnyezettel kapcsolatosan? És egyszerűen kialakult egy ilyen, majdnem egy ilyen belső beszélgetés az Úrral. Aura, Uram, de jó! Ah, ezt megmutattad, ezt nem is gondoltam. És akkor elindulnak a gondolataid, és, és ilyen nagyon bátorít, és nagyon jó dolgokat értesz meg. És ez annyira jó, és, és annyira bátorítalak erre, hogy, hogy ezt, így, ezt így használjátok ki. Mert az Úr bennünk van, az ő lelke által bennünk van, munkálkodik, és ő, ő elvezet minket igazságra. És annyira jó, hogy, hogy ezt így az Úrral uh, lehetnek ilyen pillanataink, ilyen személyes pillanataink. És ezek annyira fontosak, mert, mert, uh, mert ez több annál, mint, amit egy-egy bibliaórán esetleg meghallgathatsz. Tehát, hogy ott üsz, és nem, nyilván tanítok, tehát így, <gül> nem azt akarom mondani, hogy ez így jelentéktelen, de, de van valami különleges abban, amikor, amikor mi személyesen megyünk az Úrhoz, és mi akarunk valamit megtudni, mi olvasunk, és mi átrágjuk magunkat egy-egyige versen. Tehát a különbség lehet, hogy abban van, hogy, hogy, hogy ugye a kislányunknak mindent ugye, összedarálunk, és pépesre csinálunk hogy amikor etetjük, akkor neki ez könnyű legyen, és, és lecsúszon. De hogyha ledobnék oda egy steaket neki, <gül> akkor azzal keményen meg kellene harcolnia, hogy ezt megegye. De ugye... mennyire finom egy steak, ugye? <gül> Letesznek egy jó kis húsét, amit, amit ugye vágni kell, és akkor meg kell rágni, és ott érzed azokat az ízeket. Tehát van, van valami külön, különös abban, és, öm, tehát olyan, olyan személyessé válik, olyan, olyan öm, valami, ami már a tied, valami, amit az Úr neked szólt, és, és veled értetett meg. Nem valami, amit, amit valaki mondott, és ő megrágta, ő már át, átgondolta mindazt, hanem te magad jársz utána. Tehát így értek el, hogy... hogy te, több dologban voltam már így, hogy és valamit, amit Isten, ugye rajtam, és azokat a dolgokat sokkal könnyebben tudom tanítani, amiket már én magam átrágtam magamat. Sokkal könnyebben jönnek. Tehát gondolkozz és emlékezz. Gondolkozz azon, amit mondtam, és az Úr szólni fog, és még többet fog mutatni, és emlékez, emlékezz mire, hogy Jézus Krisztus ki Dávid útoda feltámadta halottak közül. És azt mondja, erről szól az én evangéliumom. Tehát itt Pál Timoteusnak csak ugye azt, ö, azt a részét, az evangéliumnak a, azt a részét ugye mondja, vagy mutatja, ami, ami ugye a feltámadás. De ugye az evangélium az, ugye az ember bűnös, el van szakadva Istentől, Isten szereti az embert, ezért elküldi a fiát, hogy feláldozza őt az emberek bűneiért, hogy azok, akik hisznek benne, azok üdvözüljenek, és, és ezért Jézus eljött, meghalt a kereszten, feláldozta magát, és harmadnap feltámadt. De ugye Timoteusnak azt mondja, hogy, hogy de te emlékezz arra, hogy Jézus feltámadt, hogy ő él, hogy ő valóságos, hogy... Amiről mi itt beszélünk, és azt mondja, ez az én evangéliumom, amit én hirdetek, hogy amiről itt beszélünk, az több, mint egy információ halmaz. Hogy amiről mi itt beszélünk, az több, mint, mint valami, valami tudás, amit el kell sajátítani. Mi egy feltámadt megváltóról beszélünk, akivel egy élő kapcsolatban lehetünk. És ez, ez annyira fontos, hogy ezt nem felejtsük el, mert... Mert ez, a, tehát itt ez az a különbség a, a, a száraz halott kereszténység és az élő hitű kereszténység között. A, a vallásosság és a, és a személyes kapcsolat vagy a élő hit között. És ez, megvan ennek a veszély mindannyiunk életében. Hogy valahogy szokássá tud válni, még az is, ami olyan jól kezdődött, Szokássá tud válni az, ami, az a, a, amiben egyszer annyira lelkesek voltunk, és annyira oda tettük magunkat, és mindenünk volt Jézus. És mégis, ha engedjük, ha elfelejtjük, ha nem emlékszünk arra, hogy itt egy feltámad Krisztusról van szó, akkor előbb-utóbb valahogy szokássá válik az egész, és akkor ilyen kis vallásos kis uh, életünk lehet, vagy közösségünk lehet. Jézus él, és ez, ez nagyon fontos. És itt személyes kapcsolatról beszélünk. A 9 10 es versben folytatja, amelyért még bilincsben is, bilincseket is viselek, mint egy gonosz tevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek, a választottakért, hogy ők is elnyerék a Krisztus Jézusban való üdvössége, üdvösséget örök dicsőséggel. Ugye azt mondja, én hirdetem azt az evangéliumot, hogy Jézus él, és ezért még bilincseket is viselek. Itt vagyok Rómában öm, odaláncolva. De érdekes, azt mondja, az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Az Isten igéjének a hordozója esetleg bilincsbe lehet verve. De maga az Isten igéje azt nem lehet bilincsbe verni. Tehát Pál azt mondja, hogy mi, mi szolgálunk, és mi visszük Isten igéjét, és néha bilincsbe vernek, néha megölnek minket, de ez nem tudja megállítani Isten igéjét. Isten igéje terjedni fog. És ez, ez annyira valóságos volt az ő életükben, ahogy csak lehet. Tehát ott, ott konkrétan el akarták pusztítani a kereszténységet, és mégis több millióan voltak, és a kereszténység terjedt és terjedt. És vállalták, vállalták a halált, és, a, és, az, és mindent, ami ezzel jár. Mert az Isten igéje e, ilyen hatalmas hatással volt az ő életükben. És itt e, csak eszembe jutott az a, e, tehát az, hogy ugye számotokra Peti volt a, az igének a hordozója. Ő volt az, aki, az, aki itt volt, és Isten igéjet hozta nektek hétről a hétre. És, e, és ő már többé nincs. Tehát, hogy, hogy maga az igének a hordozója, ő már hazament az Úrhoz. De tudnotok kell, hogy, hogy az Isten igéje még mindig itt van. És az Isten igéje élő. És az Isten igéje munkálkodik, és munkálkodni fog az életetekben. Tehát, hogy, hogy bármennyire is, is uh, hiányzik, Peti, és bármennyire is jó volt abban, amit, amit csinált, um, az, hogy ő már nincs itt, nem jelenti azt, hogy akkor kész, vége. Többé nem lesz előrejutás, többé nem lesz növekedés, vagy többé nem történik majd semmi. Nem, mert, mert ő valaminek a hordozója volt. Az Isten igéjének a hordozója. És bár ő elment, az Isten igéje maradt. És az az, ami hozváltozást és uh, munkálkodni tud munkálkodni fog az életetekben, hogyha, hogyha nyitottak, maradtok Isten igényének. Az az, ami végzi a munkát. Igen, ő itt volt konkrétan, személyesen, és jó volt, mindaz, amit csinál, de, de, de Isten folytatja a munkát. És hord, és tehát küld más hordozókat is majd, akik majd hűségesen hozzák majd Isten igéjét, de nem szabad elfelejtenetek, hogy az Isten igéje az, ami, az, ami munkálkodik, és munkálkodott Petén keresztül a ti életetekben. És az még mindig itt van. És Pál azt mondja, hogy ugye, ahogy mondtam, hogy, hogy um, ne felejtsd el, hogy Jézus él, ő feltámadt, ez az én evangéliumom, és ezért az evangéliumért én elviselem, elviselek mindent. Uh, hogy ők elny elnyerjék a választottakért, hogy ők elnyerjék az üdvösséget. Ugye Pál nem tudta volna elviselni mindazt, amit elviselt, hogyha, hogyha csak egy filozófiáról lenne szó. Hogyha csak egy uh, Hogyha csak egy jó ötletről, vagy, vagy nem tudom miről lenne szó. Hogyha Jézus nem támadt volna fel, és ő nem lett volna élő és ható az ő életében, és a tanítványok életében, ők nem tudták volna mindazt végigcsinálni, amit végigcsináltak. És ez egyik bizonyítéka annak, hogy, ö, hogy Jézus valóban feltámadt. Az a, a tanítványoknak a bizonságtétele. Mert... Ki az, aki hazugságért az életét adná? Tehát kitalálnál most egy elképesztő sztorit magadról. És valaki odajönne hozzád, és azt mondja, hogy most azért, amit te mondasz, most meg foglak ölni. Hogyha hazugság lenne, mi lenne az első reakciód? Nem, nem, nem igaz. Nem igaz az egészet, csak kitaláltam. Az egész csak egy nagy vicc. Nem adnád az életedet hazugságért. Ezek a, ezek a férfiak mindannyian az életüket adták azért, mert látták Jézust feltámadni. És ugyanígy van velünk is, tehát, hogy, hogy ha nem vagyunk egy élő kapcsolatban Krisztussal, nem fogunk elviselni dolgokat a kereszténység miatt. Tehát, hogyha, hogyha nincs ott egy élő kapcsolat az életünkben, és hogyha, ugye, annak ellenére mondjuk azt, hogy mi keresztények vagyunk, hogyha jön valami támadás, hogyha jön valami, nem tudom, a suliba kinevetnek, hogy a munkahelyen kiközösítenek, azért, mert te azt mondod, hogy keresztény vagy, nem fogod vállalni, ha nincs élő kapcsolatod Krisztussal. Hogyha az egész valamilyen vallásos dolog, akkor inkább csendben maradsz. Most inkább nem beszélek arról, hogy én is azért időnként elmegyek gyülekezetbe, vagy elmegyek templomba, mert, mert ha elmondanám, akkor csak bajom lenne belőle. Elhagyjuk ezt az egészet. Nem annyira fontos. De hogyha itt egy élő kapcsolatról beszélünk Krisztussal, akkor azt mondod, hogy ember, kinevetsz, nem értek el. Én tudom, és ki az én megváltom. Én tudom, hogy kivel beszélgetek nap, mint nap. Én tudom, hogy ki, ki az, akivel időt töltök, és akit én imádok, és akit én szolgálok. Ki nevethetsz, ki közösíthetsz, nem érdekel, mert én tudom, ki az én megváltom. És Pálnak az életében ez adott erőt, értelmet, és adott erőt ahhoz, hogy felvállalja mindazt, amit felvállalt. A 11. versben igaz beszéd ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Itt uh, egy ha sorozat következik. Négy ha egymás után. És az első ha, amit itt olvastunk, az a ha vele együtt haltunk, meg vele együtt fogunk élni is. És ennek is ilyen két oldala van, vagy két része, vagy két alkalmazása van. Az egyik nyilvánvalóan az, hogy, hogy valóban, hogyha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni. Ugye a, a, az evangéliumnak a, a része az, hogy Jézus meghalt, és ő feltámadt. És mi, amikor Jézust ugye a szívünkbe hívjuk, akkor mi azonosulunk ezzel. Mi is vele együtt meghaltunk, és fel is támadtunk, egy új életre újjá születtünk, és ezért ugye Jézus, aki, aki meghalt életét adta értünk, és a mennybe ment, és az atya jobbján ül, na ez az, ami, ez az a folyamat, ami mi is ugyanígy megyünk keresztül. Tehát mi ezzel teljesen azonosulunk az ő halálával, az ő feltámadásával, és az ő megdicsőülésével, vagy a mennybe menetelével. És ez a, ez a mi reménységünk. De azt mondja, ha meghaltunk vele, hogy az életedet Krisztusnak, ha ezzel azonosultál, akkor ez a, ez a reménységed, vele fogsz együtt élni, örökkön, örökké, mennyországban, ott a, a, vele fox, ott leszünk majd, a mennyben. Ez, ez ugye az egyik alkalmazás. A másik, inkább egy ilyen mindennapi, egy, ilyen, egy olyan alkalmazás, amiben ugye Megértjük azt, hogy valójában a halálban van az életünk. A halálban van az életünk, hogy, hogy elveszítem az életemet ő érte, akkor valójában megtalálom az életemet ő benne. Ugye Jézus mondja, vedd fel a keresztet, tagad meg önmagad, és kövess engem. Hogy a kereszt a halálról szólt. Ha felvetted a kereszted, akkor tudtad, hogy mi vár rád. Most nem tudom, egy uh, inakciós tűt veszel magadra, vagy nem tudom, hogy nem tudom, most hogy szoktak kivégezni embereket, vagy elektromos széket veszel magadra, és mész. Tudod, hogy hová mész? Tudod, hogy miről van szó? Tehát a halál felé tartasz. Ugye akkor fogunk igazán élni, ha meghalunk Krisztussal, és akkor tudom megtapasztalni igazán az Istenen való életet, hogyha meghalok az én saját életemnek, az én saját elképzeléseimnek, az én saját terveimnek. Ha azt mondom, hogy Uram, én most leteszem mindazt, amit én szeretnék, amit elképzeltem, és odadom neked. És azt szeretném, hogyha az lenne, amit te akarsz, ami benned van. És ha nem teszem az egyiket, nem tudom megtapasztalni a másikat. Ha nem vagyok hajlandó meghalni a saját magamnak, nem fogom tudni megélni az Istennel való kapcsolatot, életet, tervét, mindazt, amit ő készített nekem. És vannak, akik ezt próbálják így együtt csinálni. De nem megy. Nem megy. Ez nem működik. Tehát kell, hogy meghaljunk. Kell, hogy elengedjük mindazt, amit mi beterveztünk, amit mi szeretnénk, ami, hogy ahhoz, hogy az Isten való dolgokat úgy, úgy teljesen megtapasztalhassuk. Következő, ha, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ugye az igében találunk olyan részeket, ahol, ahol, ami arról beszél, hogy, hogy ugye, egy nap eljön Jézus értünk, magával fog vinni az elragadtatásban, és utána, ugye, a 7 éves nyomorúság végén, amikor Jézus újra visszajön, akkor mi vele együtt visszajövünk erre a földre. Jézus meg fogja alakítani ugye az ezer éves királyságot itt a földön, és mi vele együtt fogunk uralkodni ezen a földön. Ugye ez egyik hasonlatban, vagy példázatban, amit Jézus mond, az azt mondja, hogy, hogy ha valaki hűséges kicsiben, akkor városokat fog kapni. Ugye? És ebből vannak, akik feltételezik azt, uh, még nem vagyok ebben teljesen meggyőződve, de jól hangzik, <gül> hogy azok, akik hűségesek voltak, uh, azokra majd az özeréves királyságban uh, ugye Jézus városokat fog bízni, hogy felügyeljenek. Tehát, hogyha úgy gondolkodtál azon, hogy szeretnél polgármester lenni, akkor, akkor lehet, hogy vár rád egy ilyen szerep, akkor ott majd megtapasztalhatod. Hogy, hogy valóban, mikor Jézus visszajön és uralkodni fog ezen a földön, akkor mi ebben az uralkodásban mi, mi részt veszünk. Akár lehet, hogy így is. Tehát azt mondja, hogy tűrünk vele, együtt fogunk uralkodni. És, egy személyes alkalmazás ebben, ahogy így gondolkodtam, az lehet, hogy, hogy ahhoz, hogy megtapasztaljuk a győzelmet, hogy mi is uralkodhassunk a, a, a, az életünkben lévő ugye, kísértések, vagy bűnök felett, ahhoz nekünk is időnként el kell tűrnünk bizonyos dolgokat. Tehát, hogy Isten visz minket győzelemre, és azt akarja, hogy valóban ne a bűn uralkodjon felettünk, hanem mi uralkodhassunk a bűn felett, de ahhoz időnként kell, hogy elviseljünk bizonyos dolgokat, hogy kitartóak, vagy hogy megtűrjünk, hogy eltűrjünk bizonyos nehézséget. Arra gondolok, hogy amikor a győzelem a bűn felett nem lehet úgy az életedben, hogyha... A legközelebbi kísértés majd jön, és elhatározod magad. Uram, én már többé már ezt már soha nem akarom megcsinálni. És akkor amíg nincs kísértés, addig jól vagy, de ahogy jön az első kísértés, jaj, elengeded magad, nem tűrsz, nem állsz ellene, nem, nem állsz meg a helyeden, akkor, akkor nem tapasztalhatod meg azt a győzelmet, amit ő akar adni neked. Tehát időnként, amikor jön a kísértés, akkor igen, össze kell szorítanunk a fogunkat, és ellen kell, áll, ellen kell állnunk a kísértéseknek. Ahhoz, hogy a, az a győzelem kiteljesedjen az életünkben. Mert van, amikor ugye Isten csodával a, a bűnt és a kísértést egész csomagban így elveszi, és wow milyen szabadulás. Ugye hallottunk már sztorikat, akik totál Függők voltak, valamilyen drogfüggők, vagy nem tudom, bármilyen más dologban, hogy Isten egyik napról a másikra megszabadultak. De a legtöbben nem, nem így tapasztaljuk meg, nem? Tehát milyen jó lenne, hogyha az összes bűnöm, összes kísértésem csak így, bum, és akkor kész. Legtöbben a bűnökkel küzdködünk, és a kísértések jönnek. De ha nem tűrünk, ha ezekben a kísértésekben nem állunk ellen, tudván, hogy egy győzelem már a miénk, akkor nem fogjuk megtapasztalni ezt a győzelmet. Tehát kell tűrnünk. A következő, ha, ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Fú, ezt uh, mehetünk tovább. <gül> Na hát ez az egyike azoknak, amik, amik így uh, megakad a torkomon, nem tudom teljesen lenyelni. <gül> Ezek olyan versek. Ugye beszélünk a, a, a, ugye, hogyha egyszer megtértél, akkor örökre tied az üdvösség, és a többi. Tehát, hogy hiszzük azt, hogy ugye Krisztusban, hogyha befogadta őt, akkor igenis biztos lehetsz az örök életben, biztos lehetsz az üdvösségedben. És ez, ez, egy, ez egy bátorító dolog, mert valóban Jézus halt meg a bűneinkért, tehát nekünk ez ajándékként jött az életünkbe, nem tettünk ezért semmit. De mégis ugye, hogy akkor ezzel most mi van? Tehát hogyha ez egy ajándék, akkor ez az enyém, és akkor ez örökre az enyém marad. Vagy lehet, hogy az úr aztán, hogyha valamit nem csinálok jól, akkor mégiscsak elveszi az ajándékot? Ugye ez egy ilyen örök téma az egyházban. Ez egy e, ilyen kicsit ilyen megoldatlan e, téma, e, és minél jobban, ugye, vagy minél e, többet így e, időnként foglalkozok ezzel a témával, az, a, annál bizontalanabbá válok. <gül> az ember azt gondolná, hogy no, majd, hogyha jobban fogom ismerni az igét, akkor már tudni fogom tudni a választ. De nem, mert időnként ilyen Miguelársakkel találkozunk, hogyha megdag, megtagadjuk, ő is megtagad minket. És itt Pál beszél Timoteushoz. Tehát nem, nem valamilyen nem hívőkről van szó, akik még nem ismerik az urat, hanem itt Pál beszél Timoteushoz. Timoteusz, ha megtagadjuk, akkor kész. <gül> hogy, uh, ja, tehát, hogy, hogy itt van, benne van a csomagban az is. Lehet, hogy, hogy igen, hogyha valami, valahogy megtagadjuk őt, és... Uh, hogyha kitart, kitartunk ebben a megtagadásban, akkor lehet, hogy ott a végén akkor mégsem lesz milyen üdvösség. Nem tudom. Uh, nem is akarok ezzel, ezzel egy kockáztatni. Nem is akarom ezt tesztelni. <gül> De ezen a témán nem akarok ilyen bizonytalanságban élni. Amit mond Krisztus, az az, hogy aki bennem van, aki bennem marad, aki, aki, aki uh, Benne marad az az, az az enyém, és azt én nem engedem el, és ő, ő biztonságban van, és én itt akarok lenni. Egy olyan helyen akarok maradni, amikor én magam biztos vagyok abban, hogy igen, Uram, igen, elesek időnként, de én, de én benned akarok élni, benned akarok maradni. Én nem akarok ezzel szórakozni, nem akarom ezt tesztelni, nem akarom ott a végén majd, hát majd kiderítjük, hogy akkor ez mennyire működik ez a dolog. Nem. Én, Uram, benned akarom leélni az életemet. Nem akarok ezen gondolkodni, hogy tagadjanak, ne tagadjanak, vagy mi. Nem, Uram, én, én, én, én, én, nekem kell lesz Jézus. És én veled akarok járni. És hogyha így vagyunk, hogyha ez a mi szívünk, hozzáállásunk, akkor nincs mitől félnünk. Akkor nincs mitől félnünk. 13. vers, a 4. ha, ha ütlenek vagyunk, ő hű, marad, mert ő magát nem tudja, nem, nem tagadhatja. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát nem tagadhatja. A mi hűségünk vagy hűtlenségünk nem változtat Istenen. Tehát Isten hűséges, mert ő hűséges. Nem azért hűséges, mert mi, hanem azért, mert ő ilyen. Nem változik ez. Nem miattunk hűséges hanem önmaga miatt hűséges. És hogyha mi nem vagyunk hűséges, vagy hűtlenek vagyunk, akkor ő ebben nem változik. Ő ebben nem változik. És azt hiszem, hogy itt, uh, itt olyan történetek jutnak az a szembe, mint Péter, aki, aki nagy hűséget ígért Jézusnak, de mégis háromszor megtagadta őt. De utána mit látunk? Jézus újra hűséges hozzá, és helyreállítja. És, és Péter újra lábra állhat, és mehet tovább. És, és ez gyönyörű, hogy a mi úrunk ilyen, hogyha még mi még botladozunk, és elesünk, és időnket megtagadjuk, vagy elfordulunk tőle, ő mindig hűséges abban, hogyha jövünk hozzá, akkor ő helyreállít. Ő ebben nem fog sohasem változni. Tehát nincs olyan, olyan hogy te már századszor megcsináltad, és akkor ő már százegy egyikre azt mondja, na, elég. Itt most már változtam. Ennyi eddig tartott az én hűségem vagy türelmem feléd. Nem, ő nem fog ebben sosem változni. Tehát, hogyha ezerszel is elesel, tudnod kell, hogy ő hűséges, mert ő ilyen. És mehetsz hozzá, és ő helyre fog téged állítani. Mert ő ilyen, ilyen a mi Istenünk. Ennyit szerettem volna. Uh, megint mondtam. <gül> Jó, imádkozzunk, imádkozzunk akkor. Uram, köszönjük neked a hűségedet. Köszönjük azt, hogy valóban Te nem változol, és... És Uram, így őrizd meg a szíveinket attól, hogy, hogy ilyen tagadókká váljunk, Uram. Nem, nem akarunk megtagadni Téged. Uram, szeretnénk így veled leélni az egész életünket. És hogyha az nehézségeket, és megpróbáltatást, és üldöztetés hoz magával, uram, mi is szeretnénk ezt vállalni, úgy, ahogy Pál vállalta, úgy, ahogy bátorította Timóteust, hogy ő is vállalja, úgy, ahogy az keresztények vállalták egészen halálig. És uram, formálj bennünk is egy ilyen, egy ilyen elhatározást, hogy uram, hogy, hogy, hogy vállaljunk téged, hiszen te feltámadtál, és te élsz. hanem te nem csak egy jó, szép gondolat vagy, vagy valamilyen, valamilyen jó tanító, aki példa nekünk, nem. Te az élő Isten vagy, ami a, a, a, a a mi üdvözítünk, ami megváltónk, aki, aki feltámadt, és ma él, és itt van közöttünk. hanem köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy ez a mai Isten tisztelet sem volt valamilyen előadás, hanem, hanem egy, egy, egy időtöltés, amit veled töltöttünk. Hogy imádtunk Téged ezen a helyen, hogy dicsértünk, hogy hallgattuk a Te szavaidat, amiket hátra hagytál nekünk. Uram, köszönjük, köszönjük, hogy itt lehetünk veled, és időtölthetünk, és nem kell félnünk attól, hogy valaki beront ide. Köszönjük ezt a, ezt a kegyelmet, és, és Uram, csak így őrizd meg a szíveinket, kérlek, ebben a világban, Jézus nevében. Amen. Amen. <coughs>